și om s-a născut în el, și în sus cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a capeteniilor acestora ce s-au născut în el, că tine este locașul tuturor celor ce se veselesc.